Galderainitz dituen heriotza da bader idrizirena. Lekuikoen arabera, pausuko ostatu farmazia edo komerziotan gaindibili zen jarrera bitxiekin, alusinazioak zitule ere errandiguta uzokoek eta etzela untza. Benet, Elizondo, xaia ostatukoa. Farmazian, ementa e, e, bernan eta gero etxe batean sartu zen, e, bere honetik atetua, E, persikutatzen zutela, jendiak bazituela ondotik, laguntza eskatzen gehien bat e, zen mutiko hori eta ba, mementu batez uste dut jendeak erraten duna bera, botil bat, bazuela berekin, baina inok berzio e, de, desberdinak badie. Auzoko bizitegi batera sartu ondoren, polizia gertu eta atxilotzen entziatu ziren Patrick Frappie, bera ite ordeak arrandokunaz, Poliziak barra elektrikoak baliatu zituen arreztatzeko, eta horren ondorioz bihotzekoa ukan zuela. Moi, jite konvokin moa-mem par la poliz de Saint-Jean de Luz, ki maite il dik, ilite imposible de l'immobilize, ikurre partu, eka dela, ilu honi, dukut baget elektrik. Hiru egune buruan zenduzen gaztea, bihotzekoa jota eta Patrick Frapik polizien eta sokorrien lana uzitan emaiten du, Etzirrelako fite fitearitu, koma egoeran eraman baitzuten ospitalera. Pour moi, c'est le coup de tazer qui a donné l'arrêt du cœur et pas pu le que, plus de 15 minut, l'oxigen ne monte plus au cerveau. Bai, una ospitaleko iturriek ere errandi gazteak bazituen arazoak drogekin, eta behin-baino gehiagotan hartatu behar izan zuten ospitalean ere.